Timotei capitolul 2, versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cu vincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu margaritare, nici cu haine scumpe. Deci, în adunare, femeile să se roage, trebuie să se roage, dacă sunt mădulare în trupul lui Hristos. Este neînțeleasă învățătura nouă, bineînțeles, prin care femeile sunt oprite să se roage în adunarea credincioșilor. Cum ar putea să dureze un trup dacă jumătate din mădulare și celule ar fi oprite să funcționeze? Vreau ca femeile să se roage. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Femeile alături de bărbați formează biserica sau trupul lui Hristos care se deosebește de restul lumii. Creștinul sau creștina nu mai fac parte din lumea păcatului, cu obiceiurile și datinile ei, nu se mai potrivesc chipului veacului acestuia nici în felul de a gândi, nici în felul de a vorbi, nici în felul de a se purta, nici în felul de a se îmbrăca. Îmbrăcămintea creștinului și a creștinei nu trebuie să fie după ultima modă, ci cuviincioasă în toate privințele. Mai ales partea femeiască este ispitită în ceea ce privește împodobirea trupului și de aceea Duhul Sfânt, prin gura sfinților slujitori ai lui Dumnezeu, îndeamnă, sfătuiește și poruncește lămurit, pentru ca lucrarea Evangheliei Mântuirii să nu fie împiedicată prin îmbrăcămintea și împodobirea trupului de către femeile sau fetele creștine. Ava Isaia, mistic creștin, spune că înfrumusețarea trupului este pieirea sufletului. Fericitul Augustin, vorbind despre acest lucru, scrie și el foarte limpede, Eu aș dori să fiu mai bine un cal sau un alt lucru pe care le au majoritatea creștinilor decât să fiu sufletul lor, pentru că ei arată mai multă grijă, dragoste și credincioșie față de orice alt lucru decât față de sufletul lor. Predicatorul englez John Newton a vorbit odată despre cuvintele apostolului Petru, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. O doamnă cu situație bună a venit după aceea la el și l-a întrebat cum ar putea să împlinească această poruncă în situația ei și l-a rugat să-i arate cum să se îmbrace. Doamnă, a răspuns Newton, îmbrăcați-vă în așa fel încât persoanele cu care ați fost împreună să nu-și mai aducă aminte după aceea cum ați fost îmbrăcată. Bună vorbă, dar cine o ascultă? Frații au luat seama și au văzut că la nimic nu trebuie să țină piept atât de mult ca la năpădirea modei în lume. Odei ar ști surorile cât amărăciune le produc în neascultarea și în derădnicia lor. Dacă în adevăr și-au ales să placă Domnului în toate, de ce nu și în privința îmbrăcămintei? Pentru orice își fac ar trebui să cugete serios și mai ales să se roage ca să nu fie pentru nimeni o pricină de poticnire. Sfântul Ioan, gură de aur, întrebuințează cuvinte tăioase când tălmăcește acest loc din Sfânta Scriptură. El zice, Ce zici? Vii ca să te rogi lui Dumnezeu, îmbrăcată cu haine aurite și cu împletituri? Ai venit oare să joci aici? Ai venit să te rogi și să ceri iertare păcatelor și rugându-te stăpânului să-l faci pe el milostiv? De ce să te împodobești? Cum vei putea lăcrima?" cum vei putea să te rogi împodobită ca artistele și jucătoarele, iar femeii celei cinstite nici una din aceste podobe nu i se cuvin. Deci nu urma curvelor. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Când scrie apostolul Pavel aceste lucruri, nu le scrie de la sine, ci Duhul Sfânt le-a dictat. Cine nu le crede și nu le primește, respinge Duhul Sfânt, adică pe Dumnezeu. Atât bărbații cât și femeile care s-au hotărât să urmeze pe Domnul Isus trebuie să meargă pe calea Lui și cu toate condițiile puse de El. Nu sunt mai multe căi ale mântuirii, ci numai una, calea cea strâmtă pentru toate categoriile de oameni, bărbați, femei, tineri și tinere. Pentru toți rugăciunea este oxigenul vieții celei noi. Fără rugăciune nu se poate trăi această nouă viață. Să fim atenți la condițiile rugăciunii. Să se roage în chip cuvincios. Și nu este altă îmbrăcăminte mai cuvincioasă decât Hristos. Romanii 13 cu 14 Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Cine este îmbrăcat cu adevărat pe dinăuntru, cu Hristos, știe cum trebuie să se îmbrace și pe din afară, cu haine fizice. Cine este împodobit pe din afară, arată că nu e împodobit pe dinăuntru cu Hristos. De ce să te împodobești dacă tu vrei să placi lui Dumnezeu și nu oamenilor? Are Dumnezeu nevoie de podoabele trupului tău? La trup se uită El? Ce pildă minunată avem în Maria Magdalena! Ea n-a venit la Domnul Isus, îmbrăcată cu haine scumpe și nici cu împletituri de păr. Cum iar ar mai fi ștersia picioarele pe care le uda cu lacrimile pocăinței, dacă ar fi avut părul împletit sau tăiat după ultima modă? Cine iubește cu adevărat pe Domnul Isus are ceva de învățat și de aici. Ai spus, tu -ai spus, Noi spre ceruri ne uităm, Și un nume dragă Versetul 10 ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. E vorba de îmbrăcăminte și de podoabe. Versetul 9 Femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune. Singura faptă bună pe care o cere Dumnezeu de la mine este ascultarea de tot cuvântul lui scris, de toate îndemnurile Duhului Său Sfânt. Sfânta Scriptură trebuie să fie revista de modă a femeilor creștine. Aici găsesc modelele cele mai desăvârșite pentru îmbrăcămintea lor și podoabele cele mai scumpe pentru înfrumusețarea lor. Dar nu numai femeile, ci și bărbații creștini trebuie să se îmbrace tot după această revista modei din împărăția lui Dumnezeu. Cât de frumoasă și dătătoare de viață este haina dragostei! Ce altă haină mai plăcută ar fi? Dar smerenia! Ce podoabă dumnezeiască este ea pentru cel care o poartă? Să fie îmbrăcate cu fapte bune cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Haina faptelor bune trebuie să o îmbrăcăm zilnic și este potrivită în orice anul timp al anului. Fără ea nu se poate păstra viața cea nouă din Domnul Isus, viața cea evlavioasă pe care trebuie să o aibă un copil al lui Dumnezeu. Haina faptelor bune, adică haina dragostei din Dumnezeu, ne ferește și de gerul păcatului, dar și de focul lui. Haina faptelor bune dovedește că suntem cetățenii împărăției lui Dumnezeu, că umblăm îmbrăcați după moda de acolo, modă veșnică, al cărui autor este Duhul Sfânt. Talmudul spune că omul când moare nu îl însoțesc pe cealaltă lume nici banii, nici nestematele, ci virtutea și faptele bune. Cine nu se poartă după moda împărăției lui Dumnezeu, se poartă în mod sigur după împărăția lumii păcatului. Cine nu poartă haina faptelor bune, sigur poartă haina răutății. Cine nu se îmbracă zilnic cu hainele albite și spălate în sângele mielului lui Dumnezeu, se îmbracă și poartă tot timpul haina și cămașa mânjită de sângele păcatului. Atârnă de noi să ne îmbrăcăm într-un fel sau altul și după îmbrăcămintea trupului se cunoaște și îmbrăcămintea omului dinăuntru. O vin, vin, din cerul de căi de noi Iisus, la noi să te obor. Versetul 11 Femeia se învețe în tăcere cu toată supunerea Așa este rânduiala lui Dumnezeu, femeia să fie supusă bărbatului, iar în adunarea credincioșilor să nu se ridice în locurile de conducere. Dar asta nu e o lege veșnică, pentru că în Hristos trebuie să se ajungă la starea de a nu mai fi nici parte bărbătească și nici parte femeiască. Femeia trebuie să fie supusă bărbatului, dar și bărbatul trebuie să-și iubească femeia. Unde este atunci întâietatea? În dragoste, părțile se supun reciproc, pentru că dragostea nivelează totul. Cine iubește cu adevărat, este supus celui pe care îl iubește. Femeia să învețe în tăcere Dar oare bărbatul cum trebuie să învețe? Nu tot în tăcere? Tăcerea și liniștea sunt condițiile principale ale învățăturii. Cel gălăgios și tulburat nu poate învăța nimic drept și adevărat. Femeia este icoana bisericii. Biserica trebuie să învețe în tăcere de la Domnul Isus, Învățătorul și mirele ei. Și, cum din Biserică fac parte și bărbați și femei, toți trebuie să învățăm în tăcere și în supunere. De fapt, unul singur este Învățătorul nostru, Hristos, iar noi toți, fără excepție, suntem ucenicii Lui, fie bărbați, fie femei. Femeia este și icoana Pământului. Când sămânța este aruncată în pământ, el, fără gălăgie, o primește și în liniște o face să încolțească. Oare nu tot așa trebuie să fim noi toți cei care, de bună voie, am consimțit să fim mireasa Domnului Isus. Sămânța adevărului pe care el o aruncă în inima noastră trebuie primită fără gălăgie, fără tulburare și așa să rodească. Femeia să învețe în tăcere Biserica să învețe în tăcere drou ne jar, să ne duci cu tine singur. Versetul 12 Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. E adevărat că femeia este un vas mai slab, dar oricât de slab ar fi vasul, când intră Hristos în el, devine tare. Hristos e tăria lui. E adevărat că femeia este mai vorbăreață decât bărbatul și în vorbele ei cele multe se strecoară de multe ori și neînțelepciune, dar oricât ar fi ispitită în privința aceasta, când Hristos îi stăpânește mintea și gura, nu mai poate rosti ceva nepotrivit. Hristos este înțelepciunea ei. E adevărat că femeia, după natura ei, are un loc mai deosebit în adunarea sau biserica lui Hristos pe pământ, când este vorba de păstorire și darul de învățător, Totuși când Hristos este Domnul și învățătorul ei, când Duhul lui o umple în întregime, când ea nu-și mai trăiește viața ei firească de femeie, ci de ucenica lui Hristos, poate sluji sufletelor și ca învățător când lipsesc bărbații, deci între femei. Hristos cel din ea este învățătorul. Dacă lipsește Hristos, poate fi bărbatul oricât de înțelept, nu poate face slujba vieții și a mântuirii. Hristos este totul în noi, fără El n-avem nimic. Apostolul Pavel în Filipeni 4,13 spune Pot totul prin Hristos care mă întărește și acest cuvânt îl spune pentru bărbați și pentru femei. Sfaturile pe care le dă Sfântul Pavel lui Timotei sau bisericii din Corint cu privire la femei sunt date numai ca să arate poziția femei în adunare și nici de cum în lucrarea mântuirii sufletelor, adică de a vesti Evanghelia și a învăța pe oameni calea lui Dumnezeu. Însuși, Pavel vorbește despre sfintele femei care îl ajutau în slujba Evangheliei, Filipeni 4, 2 și 3, nu numai în ceea ce privește partea materială, ci și partea duhovnicească, adică învățătura. Priscila nu l-a învățat pe Apollo calea Domnului? Dar însăși viața creștinului, fie bărbat, fie femeie, este o pildă pentru toți oamenii, adică o pricină de învățătură. Ce înseamnă a fi lumină? Nu înseamnă oare a învăța pe alții? Femeia este primul dascăl din lume, ea dă primele învățături copiilor ei. În privința aceasta, toți bărbații de pe pământ au primit primele învățături de la femei. Teofilact, învățător creștin din secolul XII, tâlcuind acest verset din Sfânta Scriptură, zice Dumnezeu Pavel nu oprește pe femeia de obște a nu învăța în orice loc, ci numai în biserică. În Hristos nu mai este bărbat sau femeie, ci făpturi noi în trupul său. Deci harul mântuirii și al vieții veșnice este dat la fel bărbatului cât și femeii. Fizic însă este deosebire între bărbați și femeie, această stare de lucruri va dura până la dezbrăcarea trupului de carne. Așa și în biserică, este bărbat și femeie în ceea ce primește funcția ca mădularele dintr-un trup. Nu toate au aceeași slujbă, dar toate au același cap, același sistem nervos, același sânge curge prin toate. E limpede lucrul acesta și cu slujbele din Biserica lui Hristos. Spun încă o dată, să nu se creadă bărbații a fi mai presus decât femeile în ceea ce privește harul mântuirii și al vieții noi în Hristos. Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu care a făcut din noi făpturi noi, ce-am putea face bun pe pământ? Numai datorită harului lui Dumnezeu suntem ce suntem, fie bărbați, fie femei. Toată slava îi se cuvine lui Dumnezeu care ne-a mântuit și ne-a umplut cu darurile sale. O vin, iubirea noastră cu cobori din cerul cristalin. Pe strac, luci de căi de nou, Iisus la noi să te obor. Versetul 13 Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. E de mare însemnătate faptul de a ști ordinea în care Dumnezeu a făcut și a așezat totul. Respectarea acestei rânduieli înseamnă viață, pace și fericire. Nerespectarea ei înseamnă tulburare, durere și moarte. În toate lucrurile există un întâi și apoi celelalte. Întei a fost întocmit Adam și apoi Eva. Romanii 10 cu 17 Întâi este auzirea cuvântului, apoi vine credința. Matei 6 cu 33. Întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi celelalte lucruri. Matei 5 cu 24. Întâi împacăte cu fratele tău, apoi vină cu darul la altar. Colosen 3 cu 14. Întâi mai presus de toate este dragostea și apoi celelalte. 1 Petru 4 cu 17. Întâi începe judecata de la casa lui Dumnezeu și apoi trece la ceilalți. 1 Corinteni 15 cu 23 Întâi vor învia cei morți în Hristos și apoi ceilalți. Psalmul 30 cu 5 Întâi vine plânsul, apoi bucuria. Întâi crucea și apoi slava. Întâi Hristos și apoi celelalte. Întâi Hristos și apoi biserica. Întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Să ținem seama de întocmirea lui Dumnezeu, să o împlinim în noi înșine și atunci toate binecuvântările cerului ne vor copleși, atunci orice lucru va propăși în mâinile noastre, atunci nădejdea ne va lumina întreaga ființă. Întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Întâi Hristos și apoi din el se nasc toți cei care alcătuiesc biserica lui, adică a doua Eva. Dacă eu mă lipesc cu toată ființa de Hristos, să fiu sigur că sunt alipit și de biserica lui, ce am prășteată pe toată fața pământului. Sfântul Ignatie al Antiohiei spunea, Unde-i Hristos, acolo este biserica? Întei Hristos. O, dacă am ține seama de această întocmire a lui Dumnezeu, de această lege naturală, ce ușor am rezolvat toate problemele, ce spor duhovnicesc s-ar vedea în viața noastră, ce pace și bucurie ne-ar acoperi ființa. Întei Hristos, El este Adam cel Nou și apoi Biserica, Noa Evă. Vino dulce Domn căci te iubim și atât dorim să ne întâlnim și să fim nedes pareci n veci tot ne mărgin. o vin, noastră vin, cobor, Cerul cristalinului. Pe strada lucite căi de nouă. la noi să te. Versetul 14. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. E adevărat că nu Adam a fost amăgit de diavolul, dar și el a călcat porunca lui Dumnezeu prin Eva, cea amăgită. Cel amăgit poate fi o pricină de cădere pentru alții. Căderile conștiente, așa cum a fost căderea lui Adam, sunt mai periculoase. Unii spun că Adam a căzut pentru că o iubea mult pe Eva și că nu a vrut să o lase singură în pedeapsa care urma. Dragostea ar fi fost aceea care l-ar fi împins pe Adam în prăpastea păcatului, dar oricare ar fi cauzele căderii nu pot fi îndreptățite. Viața e cea mai scumpă comoară și e singura îndreptățită de a fi apărată. Păcatul și moartea n-au nicio îndreptățire. Prin cădere Adam a ales de bună voie despărțirea de Dumnezeu, despărțirea de viață. Unii din învățătorii bisericii spun că o singură dată a învățat femeia pe bărbat și a pierdut pe toți oamenii, de aceea pe viitor să nu mai învețe, pentru ca să nu mai fie primești de arătăcirii. Sfântul Grigore de Nisa scria foarte frumos despre femeie, tâlcuind acest loc din scriptură. El zicea, De vreme ce femeia, amăgindu-se, a căzut în călcarea poruncii, depărtându-se de Dumnezeu prin neascultare, i s-a dat harul de a fi cea din tâi martură a învierii, ca răsturnarea cea din călcarea poruncii să o îndrepte prin credința învierii. Și precum s-a făcut slujitoarea cuvintelor șarpelui la început și sfătuitoarea bărbatului deschizând ușa răului în viață, așa și cuvintele celui ce a omorât pe șarpele cel vechi pe care le-a dus ucenicilor, prin ele ea s-a făcut începătoare de credință oamenilor, prin care credința se atinge întâia hotărâre a morții. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Orice amăgire are ca urmare călcarea poruncii dumnezeiești și porunca lui Dumnezeu este viață, călcarea poruncii este moarte. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, spunea Domnul Iisus. Trăim într-un mediu unde putem fi mereu amăgiți, dacă nu veghem. Rămânerea în Domnul Iisus și cuvântul Său este locul cel mai sigur unde nu putem fi amăgiți și de unde putem ajuta și pe alții care sunt amăgiți. Noi nu judecăm nici pe Adam, nici pe Eva pentru ceea ce au făcut, ci din căderea lor învățăm pentru a nu cădea și noi. Amăgitorul încă este și de aceea trebuie să fim atenți. Eva a fost amăgită. Eva înseamnă viață, deci viața este amăgită de căile morții. Cei vii duhovnicești sunt mereu în pericolul amăgirii de către șarpele cel vechi. lați oameni care zac în robia morții păcatului nu sunt amăgiți. Ca să scăpăm de vraja ochilor șarpelui cel vechi să privim necurmat spre Domnul Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Nici o clipă să nu ne luăm privirile de la El. Marea înfuriată a amăgirii înghite numai pe cei care și au privirile de la Domnul, așa ca Petru. Dacă știm ce trebuie să facem, să și facem, fericiți sunt cei care știu binele și îl împlinesc cu fapta.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 Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Spre slava Domnului cântăm cântarea Vino te așteptăm Vino te așteptăm Iubitii suşi, precum ai spus, câne tu te ai dus, noi spre ceruri ne uito și alete un nume dragă chemă, Căi de noi, Iisus La noi să te Obor Vin o dulce Căci te iubim și atât te vin să ne-ntâlnim Și să fim nedespărțiți Vecii toți ne mărgin, Oastră, cobor din cerul cristalin Pe strada lucite căi de noi.